15-ös fejezettel. Uram, köszönjük neked, hogy a Te beszédeidet, a Te igédet tarthatjuk magunk előtt. Köszönjük, Uram, hogy az lélek és élet mi nekünk. Köszönjük, Uram, hogy a Te igéd által az igéden keresztül találkozhatunk veled, a Te szent lelkeddel. Köszönjük, Uram, hogy a te szent lelkedet küldted el, hogy személyként, a te isteni személyedként itt legyen velünk kapcsolatban. És erre így kérünk téged, hogy hadd lássunk, hadd halljunk téged ezeken a beszédeken, szavakon keresztül. És nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy lássunk és értsünk téged. És add, uram, hogy közelebb kerülhessünk te hozzán. És kérünk téged, hogy segíts nekünk a figyelmünkkel rád és a dörem, hogy így a, minden teher, a világnak minden zaj az kívül maradhasson a termen, hogy tudjunk te lábaid előtt ülni, Uram, és te benned gyönyörködni, téged hallgatni, veled találkozni. A te fiad nevébe kérünk, Uram. Amen. Amen. Józsui 15 Érdekes az, hogy itt a Józsói könyvében láttuk, hogy bejöttek a földre, az izraeliek végre itt vannak, és most kezdődik a nagy földosztás, most kezdődik az örökségnek a felosztása. És láttuk azt, hogy itt a Józsói könyvében megemlítette, hogy Isten megemlítette, hogy a felosztást azt Józsué végzi, Eleázár, a főpap, és nemzetségenként egy-egy előjáró, és pedig sorsvetés által osztották föl a földet. Ami igazán érdekes az az, hogy a négy, Mózás 34-ben már Isten nép szerint felsorolta azokat, akik majd a földosztásban részt fognak venni, annyira biztosnak vette azt, hogy a földre beviszi őket, be fognak menni, és ott földet kell majd osztani. És most a 4 Mózes 34-től eljutottunk idáig, ahol ez az ígéret valóra, valóra válik, és Isten ténylegesen kiosztja az örökséget Izraelnek törzsenként, majd pedig családonként. Itt a 15-ös fejezetben Júdának az örökségéről fogunk olvasni, Júda törzsének a területéről, Beszéltünk arról a múlt héten, hogy Rúben volt tulajdonképpen Izraelnek, Jákobnak az első szülöttje, de Rúben eljátszotta az első szülöttségi jogot, és igazából a kettős áldást, ami Rúbennek járt volna, azt József kapta meg, Manasé és Efraim fia is külön-külön területet kapott, kétszeres részt kapott. A első szülöttségnek a hatalmi joga pedig Júda törzsére szállt. Kapta József a kétszeres részt, de a hatalmi jogot pedig Júda kapta meg. És éppen ezért látjuk azt, hogy Kálep kapja meg legelőször az örökséget, ezt a 14-es fejezet végén láttuk, aki egyébként Júda beli volt, és egyébként ő volt Józsué mellett a legidősebb az egész nemzetségben, hiszen a Előző nemzedékből csak Káleb és Józsué maradt meg. És azt látjuk, hogy Káleb kapja meg legelőször az örökséget, aki Júdából való volt, és utána pedig Júda törzse, mint az egész törzs is megkapja azt. Látjuk, azt, hogy, látjuk majd azt, hogy Júdának a törzsé, Júda törzsének Isten az ígéret földjének a déli részét adja, József ö, fiainak, Manasénak és Efraimnak inkább az északabbi területeket, és ö, Júda és ö, a József fiai, mint egy vezető törsként fognak majd Izrael történetében később szerepelni. Júdához fog tartozni Dán, Simeon és Benyámin törzsek. Józsefhez pedig fog tartozni Áser, Izsakár, Zebulon és Naftali és ugye Ruben, meg Gád, meg a manassé másik fél nemzetségeük a Jordánon, keleten megmaradtak. Az isteni utasítás az az volt, hogy mindenki azt szerint kapjon földet, amekkora a törzs. Azt mondta, hogy minél többen vannak, annál több örökséget kapjanak. Ezt már Isten a 4 Mózes 33-ban elrendelte, a 4 Mózes 33, 54-ben. Itt Isten biztosít mindenkit arról, hogy mindenki fog örökséget kapni, aki hajlandó az ő, ö, tanácsa szerint járni, de ebben az is benne van, hogy Isten mindenkinek azt az örökséget adja, amit ő szeretne adni. A sorsvetés által kiosztott földterületek ugyanis pontosan erről szólnak. A példabeszédekben olvastuk a múltkor azt, hogy Isten az, aki a sorsvetést irányítja. Az ószövetségben, amikor Isten szent lelke még nem lakozott az ő gyermekeiben, a sorsvetés által kaptak nagyon sokszor választ az, az, az, a gyermekei az Isteni vezetéssel kapcsolatosan. És így a sorsvetésben Isten akarata nyilvánult, meg ez többször is említi az ige. Tehát Isten mindenkinek ad a rögséget, Mindenkinek az szerint ad örökséget, hogy aki többen van, annak több örökséget ad, aki kevesebben van, annak kevesebben, de hogy hol, melyik területet adja örökségbe Isten, azt ő választja ki, Isten kezében van. És hasonlóképpen ugyanígy olvashatunk az új szövetségben arról, hogy Isten hogyan áld meg minket. Isten mindenkit megáld, mindenkinek örökséget ad, akik Krisztusban hisz, az ő megváltói vérében hisz, újjászületik, az Krisztus örököstársává lesz, ezt olvassuk. De hogy kinek mit ad Isten az ajándékokkal kapcsolatban, Istenről azt olvassuk, hogy Isten úgy adja az ajándékokat, ahogyan ő szeretné, ahogyan ő akarja. Így aztán mindannyiunknak ad örökséget, és mindannyiunknak olyan dolgokat ad, amiket szeretne adni. Mindennyiunkat úgy ajándékoz meg, hogy az nekünk a legjobb legyen. És az, amit nekünk ad, az nekünk a legjobb. Másnak valószínűleg nem lenne jó, sőt, katasztrófa lenne. Ugyanígy más öröksége számunkra szintén nem lenne jó. Mindennyiunknak a legjobbat adja. És itt látjuk azt, hogy a földosztás Júdával kezdni, és Júdá egy elég nagy nemzetség volt, úgyhogy nagy területet kapott. Judának és József fiainak az örökségét még Gilgában osztják ki, a többi törzsnek a területeit pedig majd Silóban fogják felosztani. Így olvassuk az 1-es 15 fejezet 1 versétől. A júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez volt. Edomnak határa felé a cimpusztája délre, a déli határnak végén. Volt pedig az ő déli határuk, a sót Stenger szélétől a tengernyelvtől fogva, majd délfele fordul, és halad délre az Akrabin hágónak, és majd átmegy cinfele, s felmegy délről Kárdes Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak, és kerül Karka felé, majd átmegy Asmonnak, és halad Egyiptom patakjának, a határ szélei pedig a tengernél voltak, ez a ti határotok délre. Itt látjuk, hogy Júdának elkezdi sorolni az területét, hogy mik is fogják határolni, és itt a 2 négyes 4-es versekig a déli határól olvasunk. Érdekes ezt összehasonlítani a 4 Mózes 34-gel. A 4 Mózes 34-3-5-ös versek arról beszélnek, hogy mi lesz Kánaánnak a déli része. A déli határa. És ugyanezt fogjátok olvasni, mint amit itt olvastunk. Ebből azt tudhatjuk meg, hogy Júda nemzetsége volt legdélebben. Az ígéret földjéből ők kapták a déli határvidéket. Ez azt jelenti, hogy ők legdélebben helyezkedtek el, és délfele éppen ezért nyitottak voltak. Délre, Júdától, Izraeltől délre az Edomitákat találhatjuk, aki Éjsaunnak a leszármazottjai, és későbbiekben Izraellel állandó harcban voltak az Edomiak. Úgyhogy Júda elég nagy területet kapott, bőséges, jól termő területet kapott, de igen csak harcosan meg kellett vívnia azokat a csatákat, amik későbbiekben voltak, meg kellett védenie a saját magát és egész Izraelt. Úgyhogy folyamatos harcban volt a déliekkel, hiszen ő védte a déli határvidéket. Ha az ötödik versben olvassuk a kelet fele lévő határt, az pedig a Sós-tenger a határ a Jordán végéig, az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik. Keletre pedig maga a Sós-tenger volt az, ami határolta a Júda törzsének területét. <kül> Az északi határról, a hatos verstől olvashatunk, azt mondja, hogy felmegy ez a határ Béf hoglának, és átmegy északra Béf arabán, majd felmegy ez a határ Ruben fiának Bohánnak közé, kövéhez. És felmegy ez a határ Debírbe is, az Akkor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átellenbe van az Adumim hágójának, amely pataktól délfelé esik. S átmegy a határ az én semes vizeire, és tovább halad a rógál forrásra fele. Azután felmegy a határ Himnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé, felmegy továbbá a -e határ a hegynek tetejére, amely átellenben van a himmon völgyével napnyugat felé, amely éjszakra van a refaim völgyének szénén. Hát sokkal érdekesebb lenne ez a leírás, hogyha pontosan tudnánk, meg látnánk, hogy mik ez ezek a dolgok micsodák, meg hol vannak, ha lenne előttünk egy térkép. De emlékezzünk arra, hogy Azért írja le Isten ilyen részletesen, hogy kinek melyik rész ö, jár, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi az ő jogos tulajdona, mi az ő jogos öröksége. Úgyhogy számokra ezek fontos tulajdoni lapok voltak, amiket itt olvasunk, és apró részletességgel Isten elmondja, hogy meddig tartanak a határok. Itt az északi határt olvasva azt látjuk, hogy észak felől... Ö, Júdának a törzsét a Benyámin törzse ö, ö, érintette, tehát fele a Benyámin törzsével volt ö, határos Júda, és azt látjuk, hogy a Bohán, a Rubenita Bohán kövéig tart ez a határ, valószínűleg ez egy hadvezér lehetett, aki itt ezen a helyen halhatott meg, és azért olvastam ezeket a verseket, mert pár ismerős szó talán megütötte a fületeket. Az egyik valószínűleg ismerős szó az az akkorbölgye. Ez a Józsué hetes fejezetéből kell, hogy ismerős legyen, hogyha itt voltál. Ha nem, akkor emlékeztetlek, hogy Ákán az a... Pontosan Juda törzséből való volt, és Ákán bűne miatt vesztették el az izraeliek a csatát Ainát. és hogyha emlékeztek, a nagy vereségnek az emlékére nevezte el Isten azt a völgyet akkor völgyének. És Ákán azt jelenti, hogy bajt csináló, vagy problémát csináló, a akkor völgye pedig azt jelenti, hogy nagy probléma, nagy baj. És ennek az emlékezetére nevezte el Isten ezt a völgyet nagy problémának, nagy bajnak. És érdekes az, hogy a Júda kapta meg ezt a területet örökségű, hogy emlékezzenek csak mindig, hogy milyen baj csinál az, amikor valaki Istentől elfordul és engedetlenségre adja a fejét. Ugyanakkor, hogyha emlékeztek, az akkor völgye a megbocsájtásnak a helye volt, hogy ott, ahol legnagyobbat védkezett Izrael, legnagyobbat védkezett Júda, azon belül Lákán, ott Pontosan ott jön az isteni megbocsájtás, oda jön el, a bűnösökhöz jön el Isten megbocsájtása azokhoz, akik elszúrják a dolgokat, akik problémát csinálnak, akik elfordulnak Istentől és engedetlenek. Isten ott bocsájt meg mindannyiunknak, ahol, eh, ahol hiá, hián vagyunk az ő teljességének. És hogyha emlékeztek, ez az akkor völgyek, későbbiekben a proféciák szerint majd a reménység ajtaja lesz sokak számára. A Hóseás 2.14-ben olvassuk ezt, hogy az akkor völgye az reménység ajtaja lesz sokak számára. És egy, egy olyan hely lesz, ahol a, a nyájak megpihenhetnek, legelő lesz, ahol leülhetnek. És nagyon igaz ez, hogy mi újszövetségben új élő, hívők, Isten kegyelmében, Isten megbocsájtásában, Isten áldozatában tudunk megpihenni, ott tudunk megnyugodni, és ez az egyetlen egy reménység ajtó, a reménynek ez az egyetlen ajtaja van, amin belehet menni Istenhez. Istenhez egyedül a megbocsájtáson keresztül, az ő keresztjén, az értünk kifolyt vérén keresztül tudunk bemenni. És ez a mi számunkra is épp olyan igaz, és Isten azt akarta, hogy Júda emlékezzen erre minden egyes nap, azért tette ezt az örökséget az ő törzséhez, és ugyanígy bennünket is arra bátorít, hogy emlékezzünk minden egyes nap arra, hogy Jézus Krisztus az ajtó, ő az az ajtó, akin keresztül be lehet menni, mert nála nélkül senki sem mehet az atyához, egyedül ő a reménynek az ajtaja az ő megbocsájtása, az ő áldozata, az értünk kifolyt vére, az egyetlen ajtó, ami Istenhez vezet. Aztán látjuk azt, hogy itt a, akkor mellett még a Júda határa egész közel Jeruzsálemig. Jeruzsálem nem Júda területén található, de a határvonal az éppen ott húzódik el alatta, maga Jeruzsálem bennyámin területéhez tartozott, viszont a Sionnak hegye, a Móriás hegye, az már e, júdai terület volt. A 12-es vers, itt írja az északi határt részletesebben, a 12-es versben a nap nyugati határról olvasunk, hogy az a nagy tenger és melléke, ez júda fiainak határa körös körül, az ő házuk népe szerint. Itt látjuk, hogy a, nap, a nyugati határ az egészen elér a tengerig és így látjuk, hogy tulajdonképpen Júdának milyen hatalmas terület jutott, egészen a Sós Tengertől keletre, egészen a nagy tengerig nyúlik. A délfele ugye nyitott, ő védi a, az országot délfelől az Edomiaktól, észak fele pedig Benjamin törzsével határos, éppen Jeruzsálemig tart az északi határ az akkor mentén. A 13-as verstől ismét Kálebről olvasunk, és úgy néz ki, hogy József igen ki akarta emelni Kálebet. Ezzel is tisztességet adott Isten Kálebnek, hogy ismét elismétli, hogy Káleb nagyon tisztelte Istent azzal, hogy mindenben teljesen követte az Urat. Ezt maga Isten mondja Kálebről. Itt olvassuk 13. versetől, hogy Kálebnek, a Jefuné fiának pedig a Júda fiai között adott részt az úrnak Józsuihoz való szava szerint Kírját Arbának, Anák városát, azaz Hebront. És kiűzte onnan Káleb Anáknak három fiát, Sésait, himánt és Tálmait, az Anák gyermekeit. Itt látjuk azt, hogy Kálebnek a az Istenhez való ragaszkodása, hogyan vált valóra. Láttuk azt, hogy Kálep szívébe helyezte Isten azt a vágyat, hogy a Hebront akarja örökölni, hogy az anákoknak a hegyét, az óriásoknak a hegyét akarja örökölni. És hogyha emlékeztek, beszéltünk róla a múlt alkalommal, hogy Kálep mennyire vágyott a harcra, nehézségre, csatára, mert tudta azt, hogy ez az, ami életet ad neki, ezen keresztül erősödik meg, és a, az idős napjaiban is erős akart maradni, szellemileg euh, egészséges, szellemileg jó erőben akart lenni, és tudta, hogy egyetlen módja ennek az, hogyha harcokon keresztül megedződik, és ezért ragaszkodott ehhez a helyhez. És jó volt ez a ragaszkodás a szívében ehhez az örökséghez, his, hiszen Isten megígérte neki, hogy ezt a helyet ő neki fogja adni. És itt látjuk a beteljesedést, hogy Józsué oda is adja Kálebnek ezt a területet, de nem is akár, hogy azt olvassuk, hogy az Úrnak szava volt Józsuének, hogy adja oda ezt a területet. Isten maga szólt Józsuének, hogy ezt a területet én Kálebnek akarom adni, add oda és látjuk azt, hogy milyen csodálatosan működik Istennek az akarata egy olyan ember életébe, aki ragaszkodik hozzá. A 37. Zsoltárban olvashatjuk azt, hogy Isten hogyan is formálja a szívünket. A 37. Zsoltár 3 versétől olvasunk. Azt, mondom, azt mondja itt az Úr, Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, és a földön lakozzál, és hűséggel élj gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, és hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Itt látjuk azt, hogy arra hív a zsoltáríró bennünket, hogy bízzunk Istenbe, merjük az utunkat rábízni, merjük az életünket az ő kezébe tenni, mert ő jó, ő tudja, hogy mi a legjobb számunkra. És csak annyit kér, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ahogyan gyönyörködünk az Úrban, Isten, az ő vágyát, az ő tervét belehelyezi a mi szívünkbe. És a mi szívünknek a kérése utána ez lesz Isten előtt. Az ő tökéletes akarata, és abban ő gyönyörködik, hogy az beteljesítse. És itt Kállab esetében látjuk azt, hogy ő hallotta Istennek az ígéretét, Istennek a szavát. Tudta káleb hogy mi Istennek az akarata, és ahogyan gyönyörködött Istenbe, bízott benne, rábízta az útját, a szívének az volt a vágya, hogy én akarom ezt a helyet, szeretném ezt a helyet kapni. Isten akarja nekem adni. És biztos, hogy ment át kételkedéseken, hogy biztos, hogy olyan időskoromra pont ezt a helyet akarom. Biztos, hogy még az anákokkal nekem meg kell küzdeni. Küzdjenek meg a fiatalabbak. És többször is biztos átforgatta ezeket a szívébe. De Isten egyre inkább kimunkálta benne azt, hogy bízzál bennem, hagyd az utaidat rám, és azt, a, azt adta azt a vágyat a szívébe, hogy akarta Káleb ezt az örökséget, és utána Isten ezt el is intézte, hogy ezt az örökséget megkapja. Józsuénak külön utasítást adott arra, hogy adja oda ezt az örökséget. És így bízhatunk Istenben, hogy ő egyengetni fogja az utunkat mindenben, amerre ő vinni akar. Azt mondja az ige, hogy a királyoknak a szíve Isten kezébe van. Olyan a folyó, a ki, olyan a szíve a királyoknak Isten kezébe, mint a folyó. Úgy alakítja, hogyan akarja. Nincs az az ember a földön, akit Isten ne tudna befolyásolni, megváltoztatni. Akkor is, hogyha hisz benne, akkor is, hogyha nem hisz benne. Isten helyez hatalomra embereket, Isten vesz le hatalomról embereket, ő az, aki felmagasztal, ő az, aki megaláz, és ő el tudja intézni azt, hogy lehetővé legyen az ő akarata a mi életünkben. Nekünk csak bíznunk őbenne és gyönyörködni benne, keresni az ő akaratát az életünkre. És itt látjuk azt, hogy kálednek ez a hosszú, hosszú éves várakozása, 45 éves várakozása beteljesült, és megkapja ezt az örökséget. És azt is látjuk, hogy az Istenhez való ragaszkodását Isten megáldja, és sikerül kiűznie az anákok fiait. Ő csak annyit tudott, hogy az Úr velem van, megígérte, hogy velem van, menni fogok, ragaszkodni fogok hozzá, és biztos, hogy az ellenségek el fognak előlem menni. És a József 14-12-ben olvastuk azt, hogy Káleb mennyire biztos volt abban, hogy Isten ő vele van, és nincs Isten számára lehetetlen. Ugyanúgy a mi életünkben is igaz az, hogy Isten a jelenlétével bennünk lakik, és Őnek is semmi sem lehetetlen. Káleb annyira bízott és ragaszkodott ehhez a valósághoz, és látjuk, hogy itt be is teljesedett az életében. Még egy dolgot észrevehetünk, az az, hogy kiűzte Káleb az anáknak a három fiát. Nem levágta, hanem kiűzte őket. És ez nagyon <kül> emlékeztet engem a Jakab négy hétre, ahol azt olvassuk, hogy Engedelmeskedjünk Istennek, álljunk ellene a gonosznak, és Ő elfut tőlünk. Káleb ragaszkodott Isten ígéretéhez. Tudta, hogy vele van, tudta, hogy Isten akarata az, hogy kiűzze az ellenséget, és engedelmeskedett is Istennek, nem csak tudta a fejébe, hogy Isten ezt így szeretné, hanem az szerint cselekedett, bízott benne, ragaszkodott hozzá, engedelmeskedett Istennek, és ellene állt a gonosznak, az anákoknak, és az anákok elfutottak tőle, kiűzte Isten az anákokat előlünk. És nekünk is nagyon fontos, hogy így tudjunk ragaszkodni Istenhez, tudjunk engedelmeskedni. És ne felejtsük el, hogy az anákok, a kananeusok általában, de az anákok különösképpen a keresztény életben a testiességünket jelképezik. A testünknek, az Isten ellen lázadó lényünknek, az erősségeit jelképezik ezek az anákok, ezek az óriások, akik küzdenek Isten akarata ellen, akik küzdenek az ő tökéletessége ellen. És Isten azt mondja, hogy ezekkel, ezekkel lehet harcolni, sőt, nekünk kell az ő erejében ezeket a harcokat megvívni. Tudjátok, a Földet már elfoglalták az izraeliek, mégis ezeket a fennmaradó erősségeket nekik kellett legyőzni, nekik kellett odállni, nekik kellett kiűzni őket, és azt, amit már megkaptak, a saját birtokukba kellett venni, és saját uralmuk alá hajtani. Ugyanígy Isten győzött a keresztván, legyőzte az ellenségünket. Győztesek vagyunk Krisztusban, de a testünknek a, a erősségeit, amik ellenállnak Istennek, azokat nekünk kell az Isten uralma alá hozni, nekünk kell Isten erej által engedelmességre hozni. És látjuk azt, hogy Kirját Arbánban, Hebronban ez sikerült Kálebnek, és látjuk, hogy itt nem nyugodott meg Káled, hogy hát Isten ezt akarta, hogy kiűzze minden is az óriásokat, jó, ez megtörtént, az örökségem megkaptam, Uralkodok ezen a hegyen, nincsenek óriások, azt látjuk, hogy Kálep tovább megy. A 15-ös versben azt olvassuk, hogy felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirjácszéfer volt. És mondta Káled, aki megveri kírját széfert, és elfoglalja azt, neki adom akszát, az én leányomat, feleségül. És elfoglalta pedig azt ottniél, Kénáznak, a Káled testvérének fia, és neki adta akszát, az ő lányát, feleségül. És lehet, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a szamáról, Káled pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, Adj áldás nekem, Mivel, hogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nekem vízforrásokat is, és neki adta a felső forrást és az alsó forrást. Ezt a történetet olvashatjuk ugyanúgy a bírák könyvének első fejezetében is, és talán él neve ismerős, Ottniel volt Izrael első bírája József halála után, Józsué halála után, ő volt az első, aki felállt és kiállt Istenért, és megmentette Izrael. És ott nél Kálebnek volt az unoka öccse, és Kaleb felajánlotta a lányát, hogy annak adja, aki bátor, bátran debírből is ugyanúgy kiűzi az anákokat, az ellenséget ugyanúgy leveri, mint ahogy a nő leverte Hebromból. Érdekes az, hogy <kül> Kálebet nem csak a saját öröksége érdekelte, hanem érdekelte az egész törzsének az öröksége. Nem csak önzően saját magát nézte, nem csak a saját maga érdekeit, a saját maga jólétét, hanem az egész törzsnek a jólétére gondolt. És olyan 16 kilométerre lehetett Debir Hebrontól, de ment és, és bátorította az embereket, hogy küzdjenek, és ott is üzzék ki, a kananeusokat, győzzék le az ellenségen. És lehet, hogy Kálebnek azért is volt különösen fontos Debir, mert Debirnek a neve az Kirjátszéfer volt, ez azt jelenti, hogy a könyvnek, a tanulásnak a városa, és lehet, hogy ez a kananeusoknak egy ilyen városa volt, ahol tanították az ifjú kananeusokat mindenféle kananeus bölcsességre, meg kananeus tudományra, meg minden bizonyja a bálványi Ugyanis Kánaánban ez volt a fő dolog, a bálványi És minden bizony Káleb átlátta a dolgokat, hogy ezt a, ezen a helyen kell, hogy az emberek megismerjék az igaz isten, Kell, hogy a, a a bálványimádás összeomoljon, és egy megértsék az ottaniak, hogy nincs semmi alapja, semmi más imádatnak, csak az igaz isteni imádatának. És látjuk azt, hogy milyen bátran jött és leverte, de bírnek a lakosain. Látjuk azt, hogy Aksza, Kálednek a lánya, sem volt kevésbé bátor, mint az édesapja, oda mert állni az édesapja elé, és a... Édesapjától ajándékba kapott föld mellé még odaállt és kért forrásokat. Azt mondta, hogy jó, jó, hogy kaptam területet, ez így elég száraz kellene hozzá vízforrás is. És látjuk azt, hogy Káleb a kérésnek elegettéve bőségesen ad a felső forrást és az alsó forrást is adja. És emlékeztet ez engem arra, hogy Isten nem csak örökséget ad nekünk, hanem hanem bőségesen meg is öntözi azt, hogy gyümölcsöző termő talaj legyen. És kérhetjük Istent arra, hogy, hogy öntözze meg azt a talajt, azt az örökséget, amit nekünk adott. És szükséges, hogy kérjük, hogy az valóban bőségesen gyümölcsöző legyen. Az életünkben a Szentlélek az, aki termi a gyümölcsöt. És a Szentlélek nem egy ilyen ö, ö, személytelen, mindent átható erő, hanem Istennek a személye aki lélek formában, szellem formában van itt közöttünk, és ő az, aki termi a gyümölcsöt, és nála nélkül nincs gyümölcs termés. Nem a mi gyümölcseinkről, hanem a szent léleknek a gyümölcséről beszél Isten, hogy azt tesz minket gazdaggá. És ezt lehet kérni, és úgy, ahogyan Káleb édesapaként bőségesen adott taxának, ugyanúgy Isten is még bőségesebben ad mi nekünk, ha kérjük. A 20-as olvassuk Júda örökségének a, a részletezését. Itt sorolja fel Isten azt, hogy milyen városok tartoznak Júdához. És ez nagyon fontos volt, ugye ez is a tulajdoni leíráshoz tartozott. És fontos volt, hogy a júdaiak tudják, hogy mi az, ami hozzájuk tartozik. Mert ami hozzájuk tartozik, azt nem szabad, hogy kiengedjék a kezükből, hogy az ellenség ellopja tőlünk és elkezdi sorolni a 21-es versben Isten, hogy mik ezek a városok a déli végtől kezdve Edom határa felé. És összesen felsorol 38 várost, de a 32-es versben mégis azt írja Isten, hogy összesen 29 város és ezek falui. 38 város sorol föl, mégis az összesítésben azt olvassuk, hogy 29 Azért, mert későbbiekben, a Józsué 192 ben majd fogjuk olvasni, hogy ebből a 38 városból kilencet Isten odaadott Simeon törzsének, és így valójában csak 29 maradt e, meg Júda törzsének, és azért írja itt Isten, amik megmaradtak, hogy megmaradni 29 város fog maradni. Ezek azok, amik így legmesszebbről legdéli vidéken, leginkább délre első városok, aztán sorolja a 33-as verstől a síkságon lévő városokat. Itt is a 33 astól 36-os versekig 15 város sorol föl, de az összesítésben a 36-os versben megint azt olvassuk, hogy 14 város ez. És valószínűleg ez meg azért van, mert a Gedéra és a Gederó, Haim, a 36-os versben ez vagy ugyanaz a városnak a két különböző neve, vagy egy városnak a két különböző része lehet. Aztán a 37-es verstől 44-es versekig felsorol megint egy csoportot 16 várossal, aztán még egy csoportot 9 várossal. Aztán a 45-ös verstől három filiszteához tartozó várost olvasunk, Ekront, Asdódot és Gázát, ez 45-től 47-es versekig, ezek filisztái városok voltak, az Ekronasdód, meg Gáza, ezekről majd sokat fogunk olvasni a későbbiekben, Izrael történetében. Aztán a 48-as verstől a hegységben lévő ö, városokról olvasunk, egészen a 51-es versekig. Aztán olvasunk a 52-es verstől, további kilenc városról, majd tíz városról, újabb hat városról és két városról a hatvanas versekig. És aztán a hatvanegyes versben még olvasunk ö, a pusztában lévő városokról a hatvankettes versig, és aztán a 63-as versben ezt olvasjuk, hogy de a Jebuseusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júdai fiai nem bírták kiűzni. Azért laknak ott a Jebúzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben minden mai napig. Jeruzsálemből nem sikerült kiűzni a Kananeust. Pedig Jeruzsálem volt az, amit Isten királyi városnak szánt. Jeruzsálem volt az, ami nem csak királyi város, hanem szent város is volt Isten tervében. És Látjuk azt, hogy pont ebből a városból nem űzték ki, nem sikerült, nem bírták kiűzni a kananeusokat. És egészen Dávid ideig ott laktak a jebuzeusok, és nem lehetett őket onnan kiűzni. Jó okunk van azt feltételezni, hogy Isten a parancsa szerint, szíve szerint akarta volna, hogy kiűzze Júda a Jeruzsálemből a kananeusokat. Adott is volna hozzá erőt, képességet, hiszen ez volt az ő akarata. De Júda fiai inkább úgy gondolták, hogy nem vesződünk Jeruzsálemmel, Jeruzsálem hegyen van, könnyen meg lehet védeni, nem bírunk mi ezzel, és egyszerűen kikerülték, és nem üzték ki a jebuzeusokat onnan. Majd Dávid volt az, aki... Isten szerint meg volt győződve Isten szavában, hogy azt a várost, Jeruzsálemet Isten szent városnak, királyi városnak jelölte ki, hogy semmi keresnie, keresnivalója nincsen a kananeusoknak. Az Izrael népét illeti meg. Isten onnan fog majd uralkodni. És Dávidban ott volt ez a meggyőződés. Akkorára, amikor uh, Dávid megtámadta Jeruzsálemet, a jebúzeusok a történelem során úgy gondolták, hogy ezek az izraeliek, semmik. Meg se próbálnak kiűzni minket innen. Miénk a város, itt maradunk ez a miénk. És gúnyolódtak Dáviddal. És a 24-es Zsoltár egyébként pont erről ö, számol be, amikor Dávid jön vissza, és jönnek a hírnökök, hogy, hogy ti örökké való ajtók, emelkedjetek fel, ti kapuk, emelkedjetek fel, hadd jöjjön be a dicsőség királya. És gúnyolódva a Jebuzausok visszakiáltottak, hogy ki csoda az a dicsőség királya? Ugyan már, milyen dicsőséges királyról beszéltek. Itt még egy darab izraeli meg se próbálta bevenni Jeruzsálemet. Ki az a dicsőség királya? És akkor válaszoltak, hogy nagy, hatalmas úr, az erős Isten, ő... Ő a dicsőség királya. És aztán látjuk azt, hogy Dávid le is győzi Jeruzsálemet. De egészen addig az időig Izrael meg sem próbálta, nem bíztak Isten ígéretében. Júda nem bízott így Isten ígéretében, és Jeruzsálemet hagyták. És ez nagyon sok mindent tanít nekünk. Például azt, hogy a sátán ragaszkodik a királyt megillető helyhez. A mi életünkben is a sátán ahhoz a helyhez ragaszkodik leginkább, ami a királyt illetné meg, ami a szentet illetné meg, és ő nem akarja csak úgy átadni, görcsösen ragaszkodik hozzá. És a mi életünkben is, a mi szívünkben is mindig fenn akar tartani magának egy helyet, pont azt a helyet, ami Istent illetné meg, a legelső helyet a szent helyet, amit Isten saját magának tervezett és épített belénk, Még, mikor megszületünk, mielőtt megszülettünk volna. És ehhez a helyhez a sátán ragaszkodik, nem akar róla lemondani. És bátorítás kell, hogy legyen számunkra Dávid, aki mert Isten szavába és ígéretébe bízni. Nekünk is kell, hogy tudjunk bízni Isten hogy ez a hely őt illeti, meg nem a sátán. És ő ad erőt hozzá, és ad kegyelmet hozzá ahhoz, hogy ezt a helyet nekiadjuk át. Érdekes, hogy Júda örökségébe tartozik pár ö, olyan város, amivel későbbiekben el, ö, fogunk találkozni, ilyen például Libnának a városa, Libna városa majd fellázad a későbbiekben, és egy ilyen külön városállamot akart létrehozni, olyasmi jelleggel, mint ami korábban volt az ígéret földjén a kananeusoknál. Aztán Lakisnak a városa is itt van, Júda örökségében. Lakis városa volt az, ami legelőször beadta a derekát a bálványimádásnak. Ez volt az, ahol elkezdődött Sion leányainak a bűne, ezek, ezek kezdték el legelőször átvenni a hamis Isten imádást az ott népektől, mert nem üzte kézre el a kananeusokat, ahogyan azt Isten elrendelte. Aztán sok ilyen város találunk, ami Dávid menekülése során ö, jön majd elő a Sámuel könyveiben, ilyen például a, az Adullám, vagy a Ziklag, és azt látjuk, hogy Dávid nem ment el Júdából, Jeruzsálemhez közel maradt, és ezeken a területeken bújdokolt Saul elől. Ugyanez a terület Júdának a területe, az, ahol majd későbbiekben keresztelő János is prédikálta Isten országának a közelettét, Júdának a öröksége minden estől fogva teljes volt, bőséges, nagyon termékeny, és így beteljesedett a Jákobi áldás, ami szerint majd Júda a ruháját borral fogja mosni, olyan bőségben fog élni, és hogy a testvérei dicsérni fogják őt, nem fogják irigyelni. Aztán a 16-os fejezetben látjuk József, fiainak az örökségét, konkrétan az Efraimiták örökségét. József ö, volt Jákobnak a egyik legkedvesebb fia, Rákelnek a legelső gyermeke, Rákeltől született, és, ha emlékeztek, József volt az, aki megtartotta az akkori egész Izrael a nagy éhinség alatt, és így a, Józsefnek a gyermekei pontosan Kánaán szívébe kapta körökséget. Ők, nekik is a területük a Jordán folyótól egészen a tengerig ért. A 16-os fejezet 1-es versében olvassuk, hogy József fiainak sorsáltal való része pedig jutott a Jerikói Jordántól fogva egészen a hármas vers végéig a tengernél voltak a szélei. Tehát Jordántól a tengerig tartott ez az örökség is. És azt látjuk, hogy ez egy nagyon gazdag termő talaj volt, és Józsefnek a neve szó szerint azt jelenti, hogy gyümölcsöző, és így a Jákobi áldás is beteljesedett az ő életében is, hogy gyümölcsöző volt, hogy bőséggel volt élelmük a földből. Itt igazából nem írja le ennél a törzsnél, Isten a részletes felosztást csak nagy vonalakba a határvonalakat említi. Lehet, hogy pontosan azért, mert maga Józsué Efraim törzséből származott, és lehet, hogy a későbbi részletes felosztást majd maga Józsué végezte, és ezért nem jegyezték föl részletességgel. A József két fia, Efraim és Manassé volt, és a négy Mózesben, a 26-os fejezetben arról olvashatunk, hogy Efraim 32 ezer főt számoltak Efraim törzsében, Manassé törzsében pedig 52 ezre, de miután átlépték a Jordánt, akkorára már változott az arány, és Efraim törzse sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb lett, Manassé pedig kisebb Manassé törzsem. A tízes, versben, a tízes versig írja a határokat Isten, és a tízes versben pedig olvasunk egy nagyon fontos dolgot. De ki nem üszték a Kananeust, aki lakott Gézerben, azért ott lakott a Kananeus az Efraim között minden napig, és lett robotos szolgává. Nem üszték ki a Kananeusokat. És érdekes ígéretet olvasunk a négy mózesben. A Négy Mózás 33.55-ben azt olvassuk, hogy ha nem űzítek ki annak a fölnek lakosait a ti színetek elő, akkor akiket meghagytok közülük, szákákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek nektek a földön, amelyen laktok. Isten azt mondta, hogy ki, űzi, azt mondta Izraelnek, hogy űzzenek ki minden Kananeust. Akit meghagynak, az tövé száka ellenség lesz benne folyamatosan. És itt a Négy Mózás 33-ban Isten felhívta a figyelmüket előre, de láttuk, hogy Júda nem űzte ki. Itt látjuk azt, hogy Efraim se űzte ki, és azt fogjuk látni, hogy Manassé se, és a többi is sem űzte ki. Azt gondolták, hogy ha leuralják őket, és fizető rabszolgáká teszik őket, az elég lesz. De amikor Isten mond valamit, akkor nem véletlenül mondja azt. Ő tudja, hogy miért mondja. Ő tudja, hogy valamitől meg akar bennünket óvni, védeni. Nem azért tilt Isten bizonyos dolgoktól bennünket, mert ő el akarja játszani a sziguros szülő szerepét, aki nem enged meg semmit. Nem ő azért tiltőlünk dolgokat, mert tudja, hogy azok a dolgok pusztítóak lesznek a számunkra. És Isten előre megmondta, hogy ha nem űzitek ki őket, akkor folyamatosan tövis és száka lesz az életetekben, és ellenségeitek lesznek, hiába győzitek le őket, hiába rabszolgáitok lesznek, akkor is ellenségként ott lesznek, támadnak majd titeket, és előről titeket. És ez az általános hiba talán abból adódott, hogy Izrael egy könnyű életre vágyott, és nem csak könnyű életre vágyott, hanem gazdag életre is. Úgy gondolkoztak, hogy miért dolgozzunk mi. Emlékszünk arra, hogy Egyiptomban 400 évig mi dolgoztunk, nem mi szereztük a kincseket, az egyiptomiak voltak azok, akik megéltek belőlünk. Mi lenne, ha most ugyanezt csinálnánk mi a kananeusokkal? Mi lenne, ha mi nem dolgoznánk, hanem dolgoztatnánk őket, és mi csak beszedjük szépen a, a profitot, amit termelnek, gazdag életünk lesz, nyugodt életünk lesz, könnyű életünk lesz, nem kell konfrontálódni, nem kell kiűzni őket. És ez igazából... Pontosan egy olyan alattomos dolog, ami arra, ami arra vette rá az izraelieket, hogy ne engedelmeskedjenek Istennek. Könnyű életed lehet, jó életed lehet. Elég, hogyha csak rabszolgasorsban tartod őket. De látjuk majd később Izrael történetében, hogy ez nem volt elég. Isten nem véletlenül védte, meg ő, védte volna őket. És az bírák idejére, mikor, mikor eljutunk a bírák idejével, fogjuk látni, hogy mennyi probléma adódik pontosan emiatt, mert egyszerűen nem akartak engedelmeskedni Istennek. És nem arról volt szó, hogy nem tudtak volna, Gondoljatok bele, hogyha egy népet rabszolgábá tudnak tenni meg adófizetővé, akkor volt erejük felettük, volt uralmuk felettük. Egyszerűen nem akarták kiűzni őket. Meg akarták őket tartani, mert vonzotta őket akár a könnyű élet, akár a, a, a gazdagság, bármi legyen is az, ami vonzotta őket, engedetlenek voltak Istennek. Itt Efraimnek a területén találjuk Ráma városát, ami majd később elő fog fordulni, mint Sámuelnek a városa, és a Ráma városából van az Arimateai József, és aki ugye Jézust eltemette Rámának a sírásáról proféciaként olvashatunk, amikor Heródes legyilkoltatta a gyermekeket, két éves fiatalabb gyermekeket azzal, a tervel, hogy a messiást is megöli. Aztán e, itt ebben, a, ezen a területen, Efraim örökségében találjuk Silót, azt a területet, ahol legelőször felállították a Szent Sátrat, amiről majd nem sokára fogunk olvasni. Aztán itt találjuk Tirca városát. Tirca városa volt Jeroboámnak a királyi városa, és ez volt az, ahol volt Debórának a pálmafája is, majd erről is fogunk olvasni a könyvében. Aztán itt Efraim területén volt Samária városa, amit Omri épített, és ez is királyi város volt. És amikor Izrael ketté szakadt, akkor a tíz északi törzsnek ez volt a királyi városa, Samária, ami ugye itt van Efraim területén. De itt Efraim területén van még Sekem, Ebál, gerazim, Jákobnak a kútja, amiről pont a múlt csütörtökön beszélt Jancsi, ez mind-mind Efraim területén van. És Efraim azért is érdekes, mert amikor majd a kettéjszaka 10 erről beszélünk, akkor nagyon sokszor a tíz északi törzset Efraimként szokták említeni, mert Efraim volt, a, aki a vezető szerepet vállalt a tíz törzs közül. 17-es fejezetben Manasénak a örökségéről olvasunk. Egyesvás lett sors való része Manasé nemzetségének is, mert ő volt elsőszülötte Józsefnek. Mákírnak, a Manasé elsőszületjének első Gilead atyának, mivel hogy hadakozó férfiú volt, és jutott neki Gileád és Básán. Jó, ez itt egy, egy, egy versben emlékeztet minket Isten arra, hogy a Manassé törzsének a fele, az a Jordán túloldalán kért örökséget, ők kapták Giládot és Básánt. És ugye erről részletesebben beszéltünk a Józsué 13-ban, a Jordántól keletre elhelyezkedő törzsek örökségéről. Aztán a 6 hatos versekig arról olvasunk, hogy Manassé többi leszármazottjai hogyan kaptak Öröksége. Felsorolja azt, hogy Manasénak volt hat fia, Habiézer, Hélek, Aszriel, seken, Héfer és sémida. A hat fia közül ötnek voltak fiú gyermekei leszármazottjai, de egynek közülük nem volt fiú leszármazottja. Célofárdnak, a hármas versben olvasjuk, hogy Célofárdnak, a héter fiának nem voltak fiú leszármazottjai, volt viszont öt lánya. A hármas versben olvasjuk, ez az, az öt lány volt Makla, Noa, Kogla, Milka és Hirca. És hogyha emlékeztek, ők voltak azok a lányok, akik látták előre, hogy hoho nem lesz nekünk földörökség a végén, hogyha bejutunk az ígéret földjére. És már a négy Mózes 27-ben jelezték, hogy jó lenne, hogyha az ő águk is kapna örökséget, és csak azért, mert nincsen fiú a családban, nem veszne el. És itt látjuk a célofád lányainak ezt a erős hitét, amit Kálebnél is láttunk. Ők is hittek Isten ígéretében, hogy beviszi őket az ígéret földjére. Ők is ragaszkodtak ehhez. Annyira, hogy ezt cselekedtek, és odajöttek Mózeshez, és, és elmondták a kérésüket. Kértek, mert ők tudták, hogy be fognak menni a földre. Tudták, hogy Izrael egyszer ott lesz, és azt is tudták, hogy egyszer fel fogják osztani azt a földet. És ők nem akarnak kimaradni az örökségből. Milyen őszinte ragaszkodás volt a szívükben Istenhez, az Isten tervéhez. És úgy, ahogy Káleb, ők is képesek voltak várni, vártak hosszú éven keresztül, nem 45 évet, talán még többet, nem tudjuk időrendben pontosan, hogy mikor volt ez a Mózes általi döntéshozata a lányok örökségét illetően, de tudtak várni, és végre itt látjuk beteljesedni az ígéretet, Isten ígéretét, hogy megkapták az örökséget. Ugyanúgy, ahogy ezek a lányok ragaszkodtak, vagy Káleb ragaszkodott Isten ígéretéhez, mi is ugyanígy ragaszkodhatunk olyan ígéretekhez is, amit még nem láttunk beteljesedni. Nem azért, mert hiszékenyen így elhittünk valami mesét, hanem azért, mert az igaz Isten az igazságot előre elmondja. És ez bebizonyította proféciákon keresztül, évszázadokon keresztül. És elhihetjük, teljesen biztosnak vehetjük Istennek azon ígéreteit is, amik még nem teljesedtek be és kérhetünk ebből az örökségből, ragaszkodhatunk hozzá, és úgy tekinthetünk rám, mint olyan ígéretekre, amik már, mint a beteljesültek volna, és kérhetünk részt azokból. És hittel, meggyőződéssel várakozhatunk, mert Isten biztos, hogy meg fogja ezeket nekünk adni. Remélhetőleg nem kell 45 évig várni, vagy 50 évig, de hogyha addig kell, akkor addig kell várni. Ha tovább kell, tovább kell várni. Jézus csak annyit mondott, hogy hamar eljön. Hogy ez a hamar, mikor van, azt nem tudjuk. De bízhatunk benne, hogy be fogja teljesíteni a szavát. És hogy Kállab, ez az öt lány is a hitnek, a meggyőződésnek, az Istennek való, Istenben való bizalomnak nagyon-nagyon erős hithősei, képviselői. Aztán mit látunk még? Azt, hogy... Tíz részre osztották így föl az ötös versben, tíz részre osztották föl így a manassé területeket, és itt a hetes verstől arról olvasunk, hogy hogyan is helyezkedik el Manassénak a határa. Manassé Efraim fölött helyezkedett el, tehát hogyha délről megyünk felfelé, akkor délen Júda öröksége, Jordántól, azaz a tengertől tengerig, aztán fölötte volt Benjamin. Dán, és a fölött volt ugye végig Efraim öröksége, Jordántól tengerig, a fölött éjszakon Jordántól tengerig volt Manassé, és Manassé fölött helyezkedett el Lásernek és e, e, Izsakárnak a és éjszakon. Amit látunk, az az, hogy az Efraim példáját követve Manassé sem űzte ki a, Kananeusokat, Jebuzeusokat. A, a 12-es versben olvassuk azt, hogy de nem bírták elfoglalni Manassénak fiai ezeket a városokat, sikerült a Kananeusoknak ott maradni azon a földön sikerült ott maradni a kananeusoknak. Azért, mert a kananeusok ott akartak maradni, és ragaszkodtak ahhoz, hogy ott maradnak. Ami igazán hiányzott Izrael minden törzséből, ez az akarat, ez a ragaszkodás. Egyszerűen nem voltak meggyőződve, nem jutottak el arra az elhatározásra, hogy ezt a földet Isten tényleg nekik adta, és Isten tényleg ott van velük, és tényleg győzelemre vezeti őket. Micsoda ellentét van így a kananeusok és az izraeliek között. A kananeusok elhatározták magukat, hogy ők onnan nem mennek. Az izraeliekben meg semmi határozás nem született, hogy kiűzik őket onnan. Megpróbáltuk, nem sikerült, nem sikerült. Nem szabad feladnunk. Az ellenség teljes elhatározásra jutott, hogy ő nem megy le a, az életünk trónjáról, ő ott uralkodni akar, nem akar ö, mozdulni. És a kérdés az az, hogy a mi határozásunk az milyen, hogyan tudunk bízni Istenben teljes szívvel, vagy azt mondjuk, hogy egyszer már megpróbáltam, nem jött össze, nem jött össze, mit tehetnék, nem sikerült. Isten kitartásra biztat minket ezen keresztül. Manassé törzséből származott Gideon, akiről fogunk, Gideon, akiről fogunk olvasni majd a Bírák könyvében, és ami még egy fontos város itt ezen a területen, az Cezáreának a városa, tengerparti város, ami majd a későbbiekben nagyon fontos lesz az új szövetségben, sokat olvasunk róla. A 14-es verstől olvassuk, hogy mit szólt Manassé meg Efraim az örökségéhez. József fiai, tehát Efraim és Manassé fiai, szóltak Józsuéval mondva, Miért adtál nekem egy sor szerint való örökséget és egy osztályrészt, holott én sok nép vagyok, mivel hogy ez idáig megáldott engem az úr? József pedig mondta nekik: Ha sok nép vagy te, menj fel az erdődre, és írts ki magadnak a perizeusoknak és refaimnak földjén, ha szoros neked az Efraim hegye. És mondta, mondta a József fiai: Nem elegendő nekünk ez a hegy a kaneneusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, minden, mindnek vasszekerük van, úgy azoknak, akik Bécselámba vannak és a mezővárosaiban, mint azoknak, akik Jezreel völgyében vannak. Szólt pedig Józsué, József házának, Efraimnak és Manassénak mondva, sok nép vagy te, és nagy erőd van neked. Nem lesz neked csak egy sors szerint való részed mert hegyed lesz neked, ha erdő az, úgy írtsd ki azt, és annak szélei is a tieid lesznek, mert kiűzöd a kananeus, noha basszekere van neki, és noha erős az. Jöttek Józsuéhoz, jött Manasé és Efraim törzse Józsuéhoz. Lehet, hogy arra gondoltak, hogy hát Józsué közülünk való Efraim törzséből való, hát csakad nekünk többet, ha kérünk, és elkezdtek panaszkodni, hogy hát, nem igazán elég nekik az az örökség, amit kaptak. erre azt mondta perszen, próbálta megmagyarázni nekik, hogy hát hogy ne lenne elég. El kellene először talán foglalni azt a területet, amit kaptatok, és akkor majd elég lesz. Ki kellene talán vágni az erdőt. Ha azt mondjátok, sokan vagytok remek, akkor sok kéz van, menjetek fát vágni, lesz terület. Ha azt mondjátok, hogy sokan vagytok, és erősök vagytok, remek, akkor küzdjetek meg a kananeusokkal, üzzétek ki azokat, már is lesz bőven helyetek. És több munkára és több harcra biztatja itt őket Józsué, és elmondja, hogy, hogy nyugodtan elég lesz az az örökség, amit kaptál, ha Isten akar, majd ad többet. De egyelőre azt az örökséget, Foglald el, amit kaptál. Ha azt, azt nem birtokolod, amit idáig kaptál, akkor miért akarnál még többet? Inkább előbb birtokold azt, amit Isten neked adott. És ez egy nagyon nagy kihívás mindannyiunk számára, hogy azzal az örökséggel, amit Isten nekünk adott, legyünk elégedettek. És hogyha úgy érezzük, hogy nem elég nekünk, vagy nem elég jó, vagy kicsinek gondoljuk, vagy úgy gondoljuk, hogy túl sok az ellenség, túl nehéz itt lenni, akkor ne nagyobbat kérjünk, ne mást kérjünk, hanem foglaljuk el azt, amit Isten már nekünk adott. Isten ránk bízza azt, hogy az nekünk adott részből teljes uralmat vegyünk, és hogy teljesen uralkodjunk azokon. Nagyon érdekes dolog az, hogy a görög szó a panaszkodásra, az pontosan ebből a panaszkodásból ered, a görög panaszkodó szó, az azt jelenti szó szerint, hogy az, aki elégedetlen az örökségével, a neki kiosztott területtel. És ez egy nagyon festő ilyen leírja, hogy az a panaszkodó ember, aki elégedetlen a rájutott örökséggel. És mindannyian panaszkodhatunk, ki miért van, aki nek ez nem tetszik az örökségében, van, aki az nem tetszik az örökségében, de Isten mindannyiunknak azt mondja, egy pillanat, én adtam az örökséget, azt az örökséget, amit neked adtam, azt az életet, amit neked adtam, azt én adtam. Az az élet, amire hívlak, én hívlak arra, és az neked a legjobb. És nem azt, nem azt kell tenni, hogy elégedetlenkedek azzal, amire hív Isten, hanem azt kell tennem, hogy odajövök, hálát adok érte, és azt mondom, hogy Uram, segíts nekem ezt a nekem adott részt teljességgel megismernem, teljességgel birtokba vennem, teljességgel alá hozni. Ez az a hozzáállás, amire Józsué, Jézus bátorít bennünket. Ugye ne felejtjük el, hogy Józsué Jézusnak volt az előképe. Erre bátorít minket, hogy a nekünk adott részt ismerjük meg, vegyük birtokba, ismerjük annak a mélységeit, részeit, és hogyha Isten akar adni, akkor fog adni, de csak a legjobbat fogja adni, és akkor, amikor ő akarja. Addig a meglévő örökségünkkel kell foglalkoznunk, azt kell minél mélyebben kiaknázni, minél bőségesebben megismerni. Nekem egyszer a pásztorom, még mikor egyedülálló voltam, azt mondta, hogy amíg nem vagy megelégedett egyedülállóként, addig nem fogsz megelégedett lenni házasként sem. És ezt én nem értettem, mert akkor én úgy gondoltam, hogy a, az egész életemből csak az hiányzik, hogy megházasodjak. Aztán Isten kegyelmes volt hozzám, és nem csapott le azonnal, hanem megmutatta, hogy tényleg nem csak erre van szükségem, hanem arra van szükségem, hogy megismerjem őt. Ő az én örökségem. És hogy megismerjem azt, amit nekem adott, és legyek megelégedett abban, amit adott. És hogyha megelégedett vagyok abban, amit adott, hogyha Isten akar mást adni, majd ad mást. Egyébként érdekes az, hogyha egy ideig hallgatod hogy kinek mi a problémája, mi a panasza, akkor előbb-utóbb kiderül, hogy mindenkinek van valami problémája és panasza, mert emberek vagyunk, és jobbat szeretnénk, és szebbet szeretnénk, és könnyebbet szeretnénk, és nem akarnánk azt, hogy bántódásunk esne, és Kiderül, hogy van, akinek az a problémája, panasza, hogy van gyereke, van, akinek az, hogy nincs, van, akinek a felesége a panasz témája, van, akinek az, hogy nincs felesége. Mindig változó, teljesen változó az életünkben. Van, akinek az, hogy van lakása, van, akinek az, hogy nincs. Bármi lehet ez. De Isten azt mondta, hogy, hogy amit nekünk adott, abba legyünk megelégedettek. És hogyha megtanulunk, megtanuljuk azt birtokolni, annak minden áldásait ismerni és, és élvezni, akkor, akkor, hogyha Isten akar adhat, ha elégedetlenek vagyunk, akkor is adhat. Ez nem az től függ, de sokkal inkább egy Istenben való bízó, egy Istenre támaszkodó életre hív minket Jézus, és azt mondja, hogy legyünk elégedettek az ő örökségével, amit nekünk adott. És ez az, amit igazán meg kell tanulnunk. Végül olvassunk bele a 16-os Zsoltárba. Én javaslom, hogy olvassátok el otthon ezt a Zsoltárt, a 16-os Itt azt mondja Dávid, ellentétben manaséval, meg Efraimmal, azt mondja, hogy 16-os Zsoltár verse: az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Azt mondja Dávid, hogy az én részem kies helyre esett, és az én fejemben a kies szó valami nagyon rosszat jelentett sokáig, még ne, meg nem értettem, hogy a kies az a kietlennek az ellentéte. A kietlen az a kopára, ahol semmi nincs. A kies meg az ellentéte, a zöld ellő, a bőséges, a gyönyörűséges. És azt mondja Dávid, hogy ó, az én vészem az kies helyre, bőséges, gyönyörűséges helyre esett. Nyilvánvaló, hogy gyönyörű örökség jutott nekem. És mennyivel más ez a hozzáállás, mint a Manassénak meg az Efraimnak, hogy nekünk több kell, nem elég, erős az ellenség, nehéz itt megélni, nem akarunk fát vágni. És Isten azt mondja, hogy, hogy néz az örökségedre úgy, mint egy kies helyre, mint egy gyönyörűségre, és találd meg, hogy mi, a, mi az áldás abban ismert meg azt, és urald azt, legyen a tied. Hát ezek voltak a Júdának és a József fiainak kiosztott területek, most látjuk, hogy ezekben is nagyon sok tanúság van számunkra, és még több tanúság van számunkra egyébként benne ezek azok, amiket így Isten az én szívemre helyezett, ahogyan tanulmányoztam ezt, de ugyanúgy az Istennel való életünkről beszélnek ezek is. Ne felejtjük el, hogy Józsué Jézusnak a képe, képmása, az előrevetített képmása, és mind-mind Isten kegyelméről, Jézusnak a kegyelméről és gazdagságáról szól, és azokról tanít bennünket benne Isten. Ja, mondom, hogy így, így forgassátok, gondoljátok át, és ha jegyzeteltél, csak keres ki a többi igerészt, és olvasd azokat, és engedd, hogy Isten a szívedre helyezze, és megtanítsa, hogy mi is a Te igazi örökséged. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy Te úgy döntöttél, hogy bennünket választol örökségedül, és azt mondtad, hogy nekünk itt ezen a földön nem fizikai örökséget akarsz adni, Uram, hanem azt mondtad, hogy mi csak zarándokok vagyunk, és hogy te vagy a mi igazi örökségünk, és hogy te vagy az, aki olyan gyönyörű örökséget készítesz számunkra, amit el sem tudunk képzelni. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy a mennyben helyet készítesz számunkra, és tudjuk, hogy nem hazudsz. Te elmondtad, hogy te elmész, és helyet készítesz számunkra a mennyben. Köszönjük, Uram, ezt a romóhatatlan, tökéletes örökséget, amelyet tartoz számunkra. És köszönjük, Uram, hogy Te magad vagy a mi örökségünk, és hogy már ismerhetünk Téged itt ezen a Földön is. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy a reménység ajtaja. Köszönjük, hogy Te vagy az egyetlen ajtó, akin keresztül az Atyához jöhetünk. Köszönjük Neked, Jézus, hogy a Te keresztedet, a Te drága véredet, a bűneinknek a bocsánatát nem tudjuk kikerülni, nem lehet kikerülni, nem lehet másképp Te hozzád jönni. Köszönjük, hogy ajtót nyitottál, mert sehogy máshogy el nem tudtunk volna jutni tehozzád. Köszönjük, hogy a szeretetedet megmutattad ott a keresztván. És köszönjük, Uram, hogy akarod, hogy az életünkben, az életünk minden pillanatában emlékezzünk arra, hogy a te véred által van bocsánatunk, hogy ott pihenhetünk meg a te lábaidnál, amikor megértjük azt, hogy igen, bűnöket követünk el, lázadunk, és megint újból meg újból elszúrunk dolgokat, Uram. De köszönjük, hogy a Te kegyelmed megmutatja azt, hogy, hogy Te pontosan ezért haltál meg, és ezért pihenhetünk meg, mert Te mindent elvégeztél ott a keresztvám, Köszönjük ezt neked, Jézus. És köszönjük, hogy ez az egyetlen ajtó, a reménynek az egyetlen ajtaja, amin, hozzád, amin keresztül hozzád mehetünk. Dicsőség neked ezért, Uram. Csak kérünk téged, hogy taníts bennünket megismerni téged, a mi örökségünket, a mi örökségünknek a teljességét. És Uram, segíts nekünk megismerni az életünknek azt az útját, amit adtál mi nekünk, azt az utat, amin akarsz vinni bennünket. Szeretnénk úgy bízni benned, ahogy Káleb, ahogy a célofád lányai ragaszkodtak te hozzád, a te szavat a te ígéretet ez. Úgy szeretnénk bízni te benned, Uram. Hát a te fiát nevében kérünk amen